Lassuló zuhanás. Cipelem ezt a kisfiút, és ő cipelget engem. Nagyon féltett kis vacska van eszemben, szívemben. Ötéves forma, mesztelen, hideg van, mégse fázik. Szalad az erdőből, soha nem érkezik meg a házig. Szalad a fák közül, szaladna a melegbe, de létezik ház, és van meleg, ami soha nem erezt be. Cépelem ezt a kisfiút, kosarat visz így asszony, nem akar más csak annyit, hogy reggelig alhasson. Nem akar mást, csak jó cipőt, ne vérezzen a lába, rettegve gondol rá, mi lesz, ha eljár iskolába. Ül a padok közt, földre ül, vagy ültetik a földre, Nevetnek rajta, mert piszkos a nyaka, meg a körme. Ciprem ezt a kisfiút, a lovagot, aki a marcsit ne tudja még megmenteni, mert túl sokáig alszik. Konyhai boszorkány sikít, krumplit pucol a kislány, fehér szívével érkezik, de a lánynak arca nincs már. Milyen világba bújhat el ez a hazug, a vesztes? ki össze-vissza ígérget, és csak békeidőben kedves. Miféle kisfiú cipel? Miféle másik? Harminckét éve kén az egy férfit, aki csak ásít. Miféle kisfiú lehet ilyen felnőtt fiúból? Miféle költő lehet, aki hasznot se facsara szóból? Miféle verseket szerel? Miféle fájdalommal? Miféle fa áll a szívében, ágakkal, sose lombal?